Det här var lite läskigt Kör du då Då kör vi Avsnitt 27 Trojkan Podcast Sponsar oss den här veckan av eh, Vibinäs Herregård Eller mm. vad heter det? Golfklubb Ja men det är inte golfklubb, golfklubb. Det är, det är ett ett två, ett två skilda, skilda. Mm, Det är två skilda Nej Vet vad händer? Ja, iser. Jo då. Hur är läget? Jo, <laughs> vi har precis precis avverkat <laughs> eh <Du fick> <laughs> det vilket det, med det. <laughs> det, här, det här är. Ja, jo, vänta, prata skämt då. Vad hon säger va? Vi har precis avverkat ett julbord här nere, en trappa ner på mm. Vibinäs härgård. Eh, vi sitter och dricker en Warsteiner Heineken. Första gången. Fint. Är första gången för mig en Heineken. Ja. ja Nej. Jag det. gör det aldrig <laughs> <Ja, ja, ja, laughs> på första gången. Hej där Heineken. Heineken, I don't like you. Do you like to you want? Men bra, trött, friten. Julian känner gör skit. Den gör skit. Nu börjar. Nu finns det att göra. Så det är trött. Persen då, lite snabbare. Det, eh, det är bra. Aha, oj. Trött satt du du ska ner. Det är bra. Du har en timmes tal till och du är här på 2 minuter. Vi summerar vid programmen, galna agendan där så kör Persen snabbare. Det räcker, det räcker så. Mm. Jud du då själv? Då? Det är bara bra, bra tack. Det är bara bra. Nu kommer det. Ja, kommer det. Kör. Nej, oss. jag tänkte jag tänkte jag tänkte bara hur era veckor varit. Hur har det varit Johan? Jag tänker på dig som har julerush deluxe. Det är jag jobb, jobbar jobb, jobb, jobb, jobb, jobb, typ hela tiden. Det fullrullar från morgon till kväll. Sen så åka hem och sova. Har varit några olika situationer. Ändras. Ja, men det kommer inte där, men det var, senaste idag så hade vi den vad ska man säga? bara heter man ny kulturella men eh, som kommer in och frågar jävla fem jävla 500 kort. Och jag 500, bara, 500 kort jag bara ja vad vill du ha per styck då? Vad? Jag bara 500 kort hur mycket ska det kosta då? 1 krona styck. Nej hon bara men 500? Och jag bara okej ja jag jag förstod att vi var på olika plan där så jag fortsatte och bara du, gjorde. Du du såg läget och ja jag såg läget. Jag härgera bort henne. Här, ja, där han jag försökte men det ja hon, hon kopplar inte. Hon, äh, hon kopplar inte riktigt. Man somms smart fort att göra det sätt kanske men vad är det är det, det är ju som sagt det blir det blir lite konstigt för vi kommer det släppa det avsnitt efter jul men just nu mm. så är det ju slutklampen på eran på era Ja nu väl det tre dagarna julafton eller vad är det någonting sånt men Ja svarar jag får jag ja så det kommer väl eskalera ja. nu antar jag det får mer, mer det är så. så Ja men det det är som vanligt Det är som det ska vara. <laughs> Det är som det ska Passion Ja uh hur hör ska jag svara igen Nej, eller Nej det är inte hur det vill vara mer i den här veckan Ja det, var det, var det, det, var det glömmer Eh den var det var bra. Eh det som var lätt liksom. Börja spela fotboll den här veckan. Just det, det har jag, det har jag ju det. Det fanns inte bara du och jag utan andra också. Det men, var ju tragiskt. Vi kunde ju ta från mål till mål ja, så precis. här i ett felteam. På touch som man hade då när skolan. Mm. Ja, det hade kunnat funka. Nej mm. men nej precis, det är det jag har gjort. Sen har jag vill ja det, jag jobbat liksom. Det det, faktiskt, det händer inte så mycket mer i mitt liv. Jag, jag är inte Mattias Lundberg. Du är inte, du är inte Mattias Lundberg. Mm. Du, och det det in veckan nu. Han sitter och väntar bara. Han är är, han, kopplar, han kopplar bort bara så. Precis, precis. Vi börjar vi måndag morgon på kl 8. Ja, så <laughs> gör vi oss timme morgon. för timme nu i veckan här, kör vi. Då börjar vi. Måndag, i men min mening, är vad bra. Det har blivit bra. Jag hörde hem lite kul som jag kommer in på lite senare i podden. Mm. Uh, och, oss på podden. Eh, hon är på streakpenken. Hon är på streakpenken, men det har varit en bra. Det har varit uh, gått på semester nu så att nu Flamman var öppen igen. Flamma, Eller är den tillbaka? Flamman mm. är uh, restad är reda, det där det man ser. Med succé då eller? Det var jättebra men vi är ju fortfarande i lörda idag. Eh mm -hmm. så jag kan ju inte det är ju faktiskt första gången vi spelar in på lördan på tal om ingenting. Mm. Men äh, igår var det jättebra kändes spottade. Oj, nej. ni kommer säga så här, nej det är ingen kändes. Jag vet ja, jag inte. Jag kändes spottade idag. Är det så? Ja, också. Nu nu tar vi en sak tagat. Ja. Jag vet inte hur kändes spottar, men, men det Men det är en kändis... rätt känd person. Ja, men vi börjar med mig då. <laughs> vi börjar med mig så får vi får du komma där. Jag har om två, jag får jag har två. Jag har en kampboll. Eh mm. uh, jag börjar med kampa den Stephanie Ildström. Nej. Uh, basketspelare. Så, nej. S, uh, Svenska landslaget. Det är ingen kändes. Nej. Eh uh, Per Hallin. Det är en halv mm -hmm. det är en ambassadörskändis. På den nivån om man säger så. En ambassadör. Ja men ja, det inte B. C. en ambassadörskändis. Jag men... har som går på ambassadör. Ja men alltså den nivån. Jag tror du menar det typ jag var precis det tälle. Ja nej paralyniker. Paralyniker är väl inte rikskändis men Ja han är hockeys hocken SSK IK liksom kanske men spelar i Timrå idag. Mm. Pappa matsar in. Nej, jag tycker det är hyfsat. Jag men det det får, en ja, mm. får man. En lokal kändis absolut. Local celebrity. Tror mig säga. Jo men då. Det är en spänn drop. Han som upp. fast man är ju spänd upps. Fast han är, är ingen med. kändis. Nej, men vad det jag menar, jag sa han är ingen kändis nej. men men han är ändå liksom en viktig person kan man det här säga. Det känns viktigt och, och viktigt, det <laughs> är <i> det visst <laughs> måmen. Men jag <laughs> menar men på men, <laughs> men, men, <laughs> men, men, <laughs> sin så han tillgodose ju min mina helger varje helg. <laughs> <så>. <laughs> han har förändrat han har förändrat många liv. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> I fördärva. Han är typ Satan. Eh, <laughs> <laughs> nej det tror jag. Men men nu när ni presenterar jag kände spottingen och blir lite blir lite musikaliskt jag tycker. Men så nu när fortfarande så vad fan har vi en kändis För. Nej jag vet inte den här baletten det var ju ett dåligt men egentligen var ni nivån... kändes lite sexig i sitt sätt typ Nej men styr, så här typ, var så det lite när vi var nybörjare vi får familjen <laughs> men det var var lugget nybörjar så hade vi inte så mycket agenda så det var ju typ det var ju för att fylla ut den här halvtimmen som vi ville surra om Men det var också vet ni såg kanske inte kändes så här också eller hur eller Lite så var det, det Ja men jag satt <laughs> i parken så där med dom basket alltså jag till varje men någonstans så har jag det kändes då som att jag hade en stående punkt jag bara det här är ju lugnt för jag springer ju på jävligt mycket men jag springer inte på Jag springer inte på morgonen grej. Nej. Nej. Förut så kunde man springa på Petter ändå som man kan tycka känd. Alltså då hade jag Men då kanske råta våran känd spotting tills vi hoppar riktiga känd. Ja, vi håller på gjort kloniknacka på dund och då håller vi på den. Ja. Ja, vi kör på det där. Vi kör på det. Vi håller på det tills vi har en bomb. Jag har en riktig bomb. En la bomb. Berätta vid rå med äckarna. Äckarna var jävligt bra. Jag var hos Sharif på Afro här igen. Fan är du där en gång i veckan eller? En gång i veckan försöker jag bara få hålla med Crispy. Men för det skär handa är lite väl mycket ja, i kanterna. Alltså men så här är det så här lite exististiskt ut i liksom hål sånt så här är det eh uh, att uh, Sherif han är jävligt populär nu så att det på mina glas som är jävligt konstigt. Sherif är jävligt populär. Så han får mig vänta på. Sen mm. har ju han mycket juniorer på sin alltså som man kan klippa in. Alltså typ prova på killar som är där och uh, try out där. O för att Try slippa för att slippa för att slippa ja, slippa språ. Nej men för att slippa för att slippa, <laughs> slippa, ah, <laughs> ja, slippa, slippa köra så kan man ta de som trätar ut där. Och nu ja. i fredags hade jag blott dem så jag tog en trätar ut där. Och det gick ju så här han skar mig typ hela pannan. Ja ser det, det jag har jag har som det ser ut som skavsår egentligen längs hela pannan som jag har. Mm. Det ser ut som någon har försökt skalpera dig. Ja. <laughs> Nån ville ta min <laughs> Mm det låter min en indian tänk så ja. det är de som brukar göra. Kryppans huvud så sätter på ett spett utanför dörren. Det är inte det som är skalperingen för sig. Ja men nej det är... <laughs> men nu, nu pratar du nu är det en helt annan kultur du beskriver. Ja men annars alltså så så då, för första gången Sharif brukar inte prata med mig. Det brukar vara tyst all från minnen. Det brukar inte vara tyst i salongen men från min från min mitt kakhål så brukar det vara tyst. Men den här gången så kommer han fram till mig. Eh du du du har restaurang va? Jag bara ordesta mig jag bara driver restaurang och hotell. Åh, oh, du vill inte flytta till Afrika. <laughs> så uh. på tal om. Men ändå grinat jag, jag vill inte flytta till Afrika, men jag var jag det var ju jag var fången och säga ja på den frågan. Eh mm -hmm. så jag bara jo, då skulle jag kunna tänka mig det var fint. Ja för vi skulle kunna göra business. Och nu kommer det röra för Afrika, ja, ja, mena, Nigeria var det, ja, Nigeria, var det han, kan man Nigeria, så breda cannabis. Han kommer ses då då. Så i alla fall så då berättar han det så jävla skönt att du vet du vet här man man kan inte göra vad man vill i Sverige. Men i Lagos Alltså till och med jag jag hade bil där jag körde runt och det var och då var det var så skönt. Det kan att man att, inte göra att, i nej, Sverige. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var det var så skönt av han var så här då var det hans sätt att göra vardagligt ha en bil kör och köra runt. Ja men det, det är din bil han inte behöver stå registrera så man griper ju överta någonting för det är det det handlar om kanske. Kör eller LA i vart lagos. Ja men det, det, det är precis. Laglös laglös. Det blir ju din LA, det är la LA och Ja på LA i Lagos. Nej sen sen hade jag julbord med Socialdemokraterna här i eh, onsdags mm. som var på park. Eh han är på hedersbordet. Oj oj oj fint ska det vara. Var det ingen grisbete där. Eh så, jo det var fan. Det var du säger det en fast de är snälla och vi får låna massa grejer här. Men de det var mycket bättre på parken mode var här. Det var det. De säger inte det. Det var en sponsor. Det startade så här. Äh, det får vara från. <laughs> I alla fall så så har vi där. Så första talet, jag berättade det här till Persen lite tidigare då, så jättefint så här uppfitt dukat, mörs fint så så ska jag byta snus lite snyggt så här under första talet. Sen vet jag, jag har aldrig varit med om det så jag vet inte vad jag gör, men jag slinter när jag ska ta ut snusen mm. så att den drar en flipp och landar mitt på bordet. Alltså min, aj, det blir en guldfläck också, sugråt direkt direkt. Så min snus ligger där på bordet. Jag snatt som satan tar upp den och lägger ner den i snuskoppen. Men det blir ju som sagt, det blir ju en sån här julmustfläck på, på själva dykningen. Så jag gjorde ju lite sån här halvteckning, jag ställde min julmust därför för att inte fläcken skulle bli syn. En sak till som var rolig i veckan som jag tog med mig var att eh, jag har aldrig varit med om den där förut. Jag stod på en lastplats. Lastplats. Eh, kommer ut, då står P.L.I.san där och har satt tusen kronor i böter på mig. Oj! Eh så jag sprang fram på Amanda här i min restaurang. Det var inte min restaurang. Jag stod jag stod uppe via stod utanför McLouis en annan restaurang. Så det är ingen stressmässigt äh... så vi säger att man är direkt. Nej, Nej men jag bara lever för effektivt så fan. Det tusen får 1000 spänn. Ja. Eh äh, så så jag bara fan jag har varit inne en last jag har varit inne 5 minuter. Men mm. det har du inte sägt kille när du trodde. Jag men hur länge har du varit inne du som verkar veta? Han bara 8 minuter. Ranstått och klar. Jag bara okej okay, då förlåt det kändes som 5 minuter och så där. Jag bara alltså jag, jag ska nämna lite typ så här, lite varor till min restaurangkänta. Han bara okej, okay, bara för den här gången. Så strök han alltså makulerade. Mm. Han hade redan skrivit ut den, men han makulerade den den därten. Ja, just och jag jag bara fan god jul på dig och jag bara tack så mycket. Ja, men, ja, men nästa det blev det var ändå så här. Det var lite snäsigt innan. I början måltat, var jag det snäsen, det, det var ju jag blev snäsig. Men efter så blev jag så jag bara det, då skäms jag, mig efteråt. Ja, jo men jag blev så jag bara tack. Det sköna är att det här var på onsdag. Det här var efter Socialdemokraternas julbord. Eh på torsdagen. Så står jag utanför Flamingo. Så får jag Sara. Ja, det är PMS utanför för jag står på plats plats där också. Jag springer ut. Jag har fått böter. Tror du inte det är samma P-Lisa? Mm -hmm. Jag, <laughs> jag ska jag bara här, stå i hey. fem minuter. Jag säger så här. Jag bara, när jag kommer ut så kommer jag på mig själv. Jag, då säger jag så här. Jag bara, du måste vara så jävla trött på mig. Han bara, ja ah, det är jag. På dig och din bil. <laughs> <laughs> jag, jag bara, jag kommer inte försöka prata med dig. Han bara, nej. Men du tjänade 300 kronor. För då fick jag bara 700 böter. Så jag tog böter. Jag hade inte mago. Sköter han så här, här pruta liksom? Utan att du ja. pruta? Ja, det var det enda liten. Mutan? Men pruta? Mutan, tyckte du så här. Nej, han prutade muta. Han, han prutade sig själv. Aha, mm. Han körde 300 kr. Mm, så precis. Nej, så det blev så här. <går> det är, må det är många gånger du hamnar i, i, i diskussion tycker jag med med Pelis och <går> jag. Jag tror jag sätter 3 år ungefär. Hur tunn singel? Hur mycket betalar du i månaden i PBöter? Det vill inte veta. Nej, men 1400 spänn ungefär i PBöter utåt. Ja, civil olydnad verkligen. Ja, lite and the law. det är break inte lågt. Men sen är ju det. de här 1400 då när jag har slagit ut det är väldigt rist för att det är inte så att jag får 1400 varje månad. Vissa månader får jag 3000 och vissa får ingenting. Asså drar åt helvetet. Ja. Det är galet mycket. Ja, jag vet det. Um... Efter de här 700 kronorna så vem står bilen mig. på? Men ja, det står på mig. Men den gör det va. Ja. Efter efter de här de här bestämmelserna på trafikverket. Mm. Efter det här så har jag bestämmelse för oss. Abdo. Vet du vad det värsta är? Det värsta är inte, det värsta är inte att jag får böter. Det värsta är att jag varje gång ska spela oskyllig när jag får böter. Det är det som är värst ja, att jag det lägger på lite. Det är det, det. det, är det som är det absolut värsta att var jag varje beteende. gång va! Jag övervaktar fem ja det står där säkert 1 och en halv timme. Det står där 5 minuter. Ja, det har magi liksom. Ja. Mm. Nej, från och med nu, det är mitt nya löfte. Nej, ingen ny löfte. Jag ska börja betala när jag parkerar. <laughs> Det är bra stort av en politiker att säga så i alla fall. Det är chans. Kan jag prata med dig? Ja. Hur är det nästa? Hur känns det sig inför nyåret? <laughs> Nej, jag har blivit mega känslig att åh uh, det här året. Oj oj oj nu händer det eller någonting. Det är man betar av ett hårt helt bara. Ta lägga mig i graven. Hur har 13 året då? Ja, så mycket jävla år som helst. <laughs> <laughs> Finns det en skillnad mellan det och tolv? Ja, men vi har ju pratat lite om innan. Så här, det, är, det här året det har liksom inte hänt någon sån där. Jag har ju liksom ingen sån här panggrej. För dig personligen alltså? Ja, men för mig personligen. Liksom, det är ingen som har eh, tagit mig med storm egentligen. Eller som liksom har barn... Eller i och för sig jag har jag flyttat hem och flyttat till Eaget. Det är ju sånt som har... Det är väl mm, liksom det, det, är, så, det, lilla, det största. Ja, men det är väl liksom det på hela året. Det väl, tycker jag är lite tråkigt på ett sätt. Liksom, jag har ju inga sån här... Jag har ju konstiga berättelser att berätta. Du har ju ingen milstolpe? Det är ju platt på mitt klipp. Nej, med precis, med jag menar liksom inga såna där jag har gjort någon banbrytande. Men var det inte året du blev chef då? Jo, no, förvisso men det. Det är väl en ganska bra milstolpe om vi ska prata karriärsnäset. Ja, karriär, jo, jo sätt. men det. Ja. Jo, jo, det är väl okej okay, kan man väl säga men det är väl liksom inget sådär. Jag har du utvecklats någonting som person. Kan du se skillnaden på innan chefen dog än? Johan eller ftdschefen Johan. Ja, vi kan säga så här innan vi åkte hit så fick jag beröm för att eh, jag hade packat ner all vår utrustning ja, för är... Trojkan i en väska. Ja, jag var inte med där. Jag var jag du som sa, var hade. Vad det. Det, det är sant. Det, är där, det är där jag kan se att det har utvecklats jävla mycket. För det är jävligt. Det är väl en bra utveckling med. Det är en mega kliv. Nej, men för några år sedan du, du trodde att du hade kommit längre kanske. Ja, det ja. är lite bisikeln. För några år sedan har jag sagt att jag skiter i det. Nej, hur målar du upp mig bara? Då. Nej, men du har ju utvecklats till skit. Det är ju ansvarstagande. Det är ju så mycket. Jag, jag frågade bland annat, för det var jag som. Ja, då sa jag så här, för vi har ju strumpor på mickarna nu. Så jag sa så här, shit, har vi strumpor? Du bara, jag har redan fixat det. Ja, det jag, var, jag var sjukt imponerad. Sjukt imponerad av dig. Det. det betyder att det är ganska låga Nej. förväntningar. Nej, på det känns rätt skönt. Nej. Nej, för grejen är ju så här, jag du hade... Du tog ju... med strumpor! Ja, <laughs> fantastiskt! Ja, <laughs> fantastiskt! Jag tog med tre strumpor i tre olika färger. Du är så duktig! <låder> Nej men grejen var... Du är så duktig. Jag är ju inte bara på golvet. Nej men Johan! Sjöten sure, ut dem då. Nej <låder> <låder> ja, jag, jag tycker det är grumpigt. För jag hade ju glömt strumporna. Det var det som var grejen. När jag säger så här, har vi strumpor? Då är det bara, jag har redan fixat det. Ja, ja, det Sjukt imponerad av dig. Jag tycker ni förstorar upp den här händelsen något. Hahaha! <låder> <skratt> det var så jag kände när han satt och berömde mig i bilen Jag skämdes nästan <skratt> <skratt> Är det här jag? Jag <skratt> känner att du skonar alldeles själv Jag <skratt> <bra, va? skratt> känner att vi inte spelade in life då, Hur har 2013 varit? <skratt> det har tyckt att det har varit ett Det, det blev så bra Hur många jobb har du ha. haft år 2013? Hur <skratt> ska jag tänka efter? Jag har haft två Nej men jag har gjort en ja, två Precis den anställning hade kvar min anställning gick tillbaka till min anställning flyttade och eh uh, uh, ja det är väl det jag kom med uh, för övrigt uh, in också på en en, en utbildning ja, som jag, sagt, jag tänkte i säga. år men mm -hmm. jag skulle nog ta nej till den faktiskt. Eh mm, okay. uh, det är lärare. Oj. Mm. Men jag det kommer bli att... glad. Tack. Vad snäll du är. Så so lärare. Eh mm. så det händer en del. Eh jag fick lite panik för att eh här om dagen jag tanken är att jag ska börja plugga någon gång. Ja. Mm. Eh och det kommer bli snart och så kommer på fick en isande <här> känsla i magen att shit. Mitt haugskoleprov går ut snart oh, mitt det. resultat mm. och jag gjorde den för Håll... hur länge håller de 5 år. 5 år. Och Aha. jag kom på det ja. i nu här i det här om dagen och jag blev väldigt rädd för att jag fick ganska bra jag tänkte inte säga hur mycket jag fick men jag fick ganska bra. Berätta hur gick det? Jag tänkte inte berätta. Men hur som helst 1.2 det har rätt. Det har i alla fall rätt för mig att komma in på saker. Mm. Och jag känner att det nya de har gjort om det. Det är mer logik, mer matte mindre språk. Och det gynnar inte mig någonting. Okay. Så jag känner om jag gör om det kommer det gå sämre. Och då kanske inte kommer jag kommer in på de här utbildningarna. Så att jag har, jag tror jag har ett, ett, max två sökfällen till. Mm. Så att snart måste jag bestämma mig. Eller snart måste jag börja. Aj. Men vad vill du vara lärare för då? Eller är det äh, något speciellt här du har? Är, det är här gymnasiet och historia och sen jag vet inte vad jag ska ta mer. Det är det som är problemet. Mm. Kul. Mm så det är det som har hänt 2013. Eh um, ja. så vi får se 2014 höstsköta. Men det är det. Vi mitt i buffelstad 2013. Eh, det Som var det hatten. började ja faktiskt. Vi, fast vi, ja, vi, det har fan det har inte mycket för dig. Det vet jag. Ska vi faktiskt. börja från januari? Ja, fast det vi har nästan. Det var så jävla nej, noll noll noll noll ett i början. Men det började med att vi torska tillståndet egentligen i januari redan på krogen. Mm. Eh så var det ju värsta rörigt. Vi var uppe i rätten, vi var uppe i förvaltningsrätten, och vi var uppe i den rätten och så vi hade väl stängt, hade vi inte stängt till. Jag tror att vi hade stängt till i april eller någonting krogen. Mm -hmm. Så det där var det som vande vi för det tog vi fram till i juni så vi vandrade. Sen har det varit ganska rörigt år. Jag har försökt sälja krogen men har varit kvar och varit där och varit här och varit där. Alltså det har varit jag har nej jag vet inte, ett konstigt år. Jag kan inte summera det ens. Alltså det har varit rock and roll. Jag har inte jag har inte landat än. Jag nu. har inte landat än. Och sen har det gått jävligt bra i politiken också samtidigt så det har varit så här med krogen gick åt andra hållet så gick de om dit och så försöker man fånga upp alla jag, jag, jag sa det till nån jag vet inte vem det var om det var de om inte var för jul på julbordet men att det kändes som att jag har jonglera med fem bollar Och så tappar man en boll och sen måste man försöka fånga någon boll i alla fall men mm. så alltså det blir så här konstigt så här, vilken boll ska jag satsa på att fånga. Mhm. Om man ska prata tala metaforiskt men det är det är konstigt då rock and roll. Jag har inte det är kul med då. Det känns inte som jag utvecklas någonting men ändå någonstans när jag kommer skriva mina när jag ska ramla pinnar och någon när jag ligger i sängen och säger så här då kommer jag ändå komma ihåg från 2013 alltså att det Oj. var så här ja vad fan jag satt upp jag satt upp förvaltningsrätten med, med kostym och så här Andreas Lundberg 8708 där typ så här lova att säga the truth the whole truth and nothing but the truth så att det har varit så jävla det så när det Johan Falk du kom vad sa du var det så när det Johan Falk du kom ja, fast det är inte riktigt Johan Falk filmerna. Nej, men lite där, det är det är dit du vill. Ja, det är det. Det är inte. Men jag vet att du hatar, men Ja, de är grymma, ja, du men dem. jag älskar dem. De är grymma. Men det var inte Ja, jag gillar inte. Det var inte. Jag jag inte. Nej, jag är ställd med ditt parti faktiskt. Ja, jag, jag ska... tycker inte... ja, de ska... har kommit värdelösa. Nej, jag ja, jag tror verkligen. Att... Det... Nej, jag tycker de är riktigt riktigt bra. Jag tycker de är riktigt. Åker bara skaka på huvudet. Gillar inte dem heller, okej. Jo. Vi... <laughs> ja, ja. Jag hör jag, jag kände liksom mm. ingen som är likgiltig allting. Ingen tycker man de är jättebra och då har jag tycker man han skev bild av vad filmer och då vad verkligheten är en doktor Peppe serie. Fast det är ju det också. Det är ju själva alltså de de säger ju själva till 75 så är det ju alltså true story. Men varför att det är dåligt eller eller så för potet. Om man om man sätter sig här polisserien eller polisfilmen tycker ni bäck är bättre? Ja, jag tycker alltså du handlar inte vad menar du med bättre? Ja men är det en bättre film eller är det bättre filmatiserat? Jag alltså framförallt bättre foto. Det bättre det är mycket bättre manus. Jag tror mm. att det är så här. Jag har jag har en tes. Så här är det. Markus kommer från polisväsendet. Han är back. Mycket utredningar. Jag kommer från I come from the street. Jag gillar Det är då, let's call it spillery. En trött en trött. Vad fan heter det skådespelaren? En trött jävla man. Nej, inte Johan Norman. Eh äh, han uh, det här. Han som de bygger hela jävla serien på som är så jävla dumt. Han är sämst då. Du tänker på Lisa. Ja, han kan säga vad fan. Ja. Ja. Han han så... fan. Ja. Men det är ju Johan Falk. Kan inte är uh... ja skit samma. Han, ja. han är helt han själv. Jag tycker inte Johan är för honom. Nej, gör inte det. Nej, skit samma. Ja, så att säga. Okej. Ja, nej alltså jag jag tycker inte Beck är något uh, jättebra. Beck har ju en historia av att vara bra, men de är de är Jag blir för mycket grundar Larsson. God då Bäck. Ja, eller? jag tycker det blir för mycket så här, hype kring Gunnvald. Det var länge sen nu. De har ju gör väl inga filmer mer. De håller på och spelar det nya. Ja. Ja, men du vet, jag gillar inte Bäck heller så mycket, men i jämförelse med alltså jag, jag kommer ihåg en i alla fall film när de gjorde det här vä Värdetransportsrånet. Eh, hela in, den inledningsscenen när de är på någon motorväg och så brinner det. Eh, jag <laughs> börjar skratta lite på det. Är jävla det är för dåligt skådespelleri det det de tror att det är så här på riktigt. Mm. Eh, alla eh jag också, jag sa också jag, jag tror att det är sista filmen. Vad heter vad heter den? Konan Lisa. Ja, ah, precis. När de ska knäppa han infi, infiltratören. Mm. Eh och de han blir jagade av det ryssar, det är turkar och det är finnar och det alla går runt liksom i någon jävla galleria och den här gallerian har ju liksom typ korridorer från 17 håll och vet jag alla kommer väl och så står han där i mitten vad fan ska jag ta vägen? Kommer en polis och räddar <laughs> <laughs> <laughs> han. Ja, han hoppar. Äh, Nä, ja. Ni då på skjutan. Nej. Ni får kolla om filmen. Vi får kvar shit <laughs> ni Johan Falk. Det det var ju ett hemskt straff. Men mm. eh, hur, hur grever in på det här? Äh, ja, 2023 fucket. Ja, men det var ju rörigt år i alla fall. Mm. Jäkligt rörigt år. Rocken Radar har sagt eh har hänt mycket fast lite som Johan säger det har inte hänt någonting. Alltså det det så det är en sak förstå att det hänt. Saker, det hänt nej, Man kan inte sätta fingret på det. Men eh, jaha. Jag tar ändå med mig året men om slags att nästa år ska försiktig... bli bättre. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag hoppas det. Vad då hoppas ni då på? Eller ska vi inte ta det nu eller hur vill ni? Ja, vi kan ta ja, det nu. Smälla av den raketen också. Men där har jag, ja, vad känner du då inför nästa år då? Nej, jag vet inte. Jag hoppas ska. Vad hur ska det bli bättre? Jag vet inte. Jag måste lugna ner mig. För du håller nu, det ska ju inte kräva det. Nu, nu vill jag, jag vill ha 30, jag vill ha 30. Jag har ju varit, jag har ju jag har ju suttit liksom så här och som sagt vi pratade om innan att vi skulle se mer åt året lite grann. Ja. Och jag måste så börja tänka på mitt år och Och ja men som sagt ja det är vissa grejer. Och sen bara fan vad jag har partat det här jävla året. Oh, alltså men jag är lite rockenroll fast inte rockenroll. Eh mm. uh, så det är skärpning lite grann. Men det äh, kommer det här bli som alla dina tidigare nyårslöften eller? Nej, ja eller det då är ju Lord Charles kort i 17 år tror jag men 17 år. <laughs> nej, men. Är ja. ja. Men jag jag jag jag klandrar inte. Nej, jag menar jag har nyårslöften med. Sen vill jag köra med. Just en nyårslöfte med, känner, vi, vi med... med för simmesågar men i hulle vet du vad. Ja, nej det är inte min grej för jag du... håller inte det ända. Nej. <laughs> har ni haft några nyårslöften ja, så brukar ni ju säga så. Ja, det har ni haft. Jag tycker det är mer på skem. Alltså inget jag har allvar tagit Först. något seriöst. Och det är för, du, kom... just av att för att det är ett nyårslöfte. Kommer du ihåg att vi slutade snusa en nyårsafton? Ja. Det, det höll vi också. Det, nej, inte så länge. Jag tror timmar. att jag tror att jag höll till 50 januarierna så. Nu men jag höll väl längre än dig. Ja. Oh, för vi nej för vi började vi ja, slutade ju en andra januari. Jag sa att vi kommer aldrig greja sluta sluta snusa dagen efter nyårsafton. Då kommer vi ju <laughs> baket. Ja, baket så då var, då var det min bästa kompis bakprillan smak. Vi ja. slutade eh, så andra men vi Då höll det uppe ett tag. Ja, jag jag var ju det var ju samma år som jag var i bilolyckan där. Mm. Och jag började snusa direkt när då på sjukhuset efter bilolyckan och det var jag var i bilolyckan till 5 januari. Mm. Så att ja, jag var 5 dagar. Nej, men jag höll uppe ett tag. Ja, ja, det gjorde ju. Tills min min förra sambo bara alltså när sluta när jag slutade snusa. Så var, alltså vart så trött och låg och tråkig sån person, helt sjukt. Eh och till slut när när han sa men du på riktigt fan börja snusa igen efter bara månader. Och sen börja snusa igen tung. Jag menar godast som, som nu. Jaha, då gladlycklig och jag väl jobbar. Ja. ja. Story, så ja. folk stör sig på. Ja, ja du är inte lika irritägen. Här är det, vet du, det kommer. Nej, jag jag har väl också lite så här livskris inför 2014. Sen i fall det är mycket som står och faller på politikerna. Det är fyra val nästa år så att man hoppas ju på Jag hoppas på att jag kommer in i 80-talen. Det är väl det som är. Om jag inte gör det vet jag inte alltså jag har inga som helst förväntningar. Jag får hoppas att jag någonstans kan lita mer på livets process och ta tag i mitt liv på ett något annat sätt. Jag vet inte. Vad heter det faktiskt på det i kyrkor? Mm. Att Mette Map att det så här väl stod ju med frälsningsarmen utav Folklens och samla in pengar. Det heter inte själv nu, shit. Ja men kommer jag kommer jag se det där då. No, men, no, no, no långa framtiden. Ja, det är Lennart Finnäs för LO och Socialdemokraterna gjorde det idag. Så att det det finns nog en risk. eller nu hänger jag inte jag med. Vad frågarna om jag kommer stå på stan? Ja, men precis, kommer du ja, det stå som, ja. Det kommer jag göra hur som. Du kommer göra hur som. Men för då tänkte jag lite så här. För jag vart smått äcklad då, det. Och, ja. och förstå mig rätt nu. För han står ju inte där för en goda saken. Han står ju där för egen vinning. Sen pratar du också om en väldigt speciell person. Han. Ja, jo jo, nej men det var lite så jag kände att det var det var så här det har varit lite dubbelmoral i det här. Jag kan inte stå för jag kan inte stå för Nej nej nej, nej det, men jag bara alltså är, inte bara han, men alltså ju har ju dubbelbara ansikte helt sant. Ja sånt. jo. <laughs> Jo. Jag jag ni jag står där så står jag för Socialdemokraterna. Jag ska ju mm. försöka sprida budskapet. Det är ju det som ni menar. Ni är, är därför jag är företrädare för att jag mm. ska berätta för er varför ni ska välja att rösta på Socialdemokraterna. Mm. Det är därför jag står där. Mm. Jag är därför folket plus att jag ska höra vad medborgarna säger. Alltså mm. vad ni ska du ska ju komma till mig och säga så säger ah, så du fan jag tycker att bussarna går lite för dåligt. Mm. Ja, men då ska jag då ska jag antingen ha ett svar varför varför det är så eller så ska jag ta med dig om inte jag kan svara på det. Mm. Det är det som är tanken vad för det. Nej men jag tyckte det, alltså det var ett excent på mm. på ett sätt det var väldigt mm. vad pinsamt. Aj, ja <laughs> inte, det men det finns något bättre. Jag vet det är rö den, själva rösträkningsen eller? Ja men lite så att det man alltså, ut, man utnyttjar no alltså vad man säger som... väljurnheten för sin egen vinning. Jo precis det är ju äckligt men det är samtidigt det alltså alla Jag är... hoppas att det inte är effektivt. Men du du, du kommer eller hitta, att att det kommer ju inte helt folk ser kommer ju inte någon som inte vill göra karriär äh, som politiker alltså som gör utifrån egen vinning det ju, mm. tyvärr det finns ju ingen sån men de de kommer ju bara mm. det är ju kraschpolitiker. Ja, de har ju liksom sin de vill ju de har ju sina agendor så att säga. Mm. Ja, men vad det alltså det jag står ju för att jag skulle vilja göra en karriär som politiker. Mm. Nej men det säger jag ingenting emot Nej. heller. Alltså det det är en bra sak. Men nej men jag nej det var bara det var bara bara reflektioner är ju men som sagt jag förstod precis jag förstod precis vad du menar men på andra sidan så måste man ju för man kan ju inte heller gömma sig under en stubbe och tro att han kommer förresten Nej men absolut inte det tror jag inte heller men jag hade heller sett att han stod med mm. eh, nätverket om <laughs> ja, det hade varit ärligt i alla fall <laughs> så nej, men jag hade heller så att han har stått eh, på ett eget hörn kanske med Moderaterna banner eller någonting men stod han utan Moderaterna Eh ja, har stått bara med Frälsningssamhällens Väst så här och Basker. Den berörde kör, bara. Ja, men den är ju jätteartig. Den tycker mm. förbi så är fin på. Vänsterkrigare. <laughs> men nej, jaha. Jaha, då men då representerar den inte Moderaterna då? Nej, jag tror inte det. Nej, men kanske när jag jobbar för Frälsningen, jag vet inte. Otroligt. <laughs> så mycket som man säger svenska. Jag, ja, jag tänkte, tänkte säga det. Det var som igår. Jag satt på pizzeria och satt och beställde pizza. Vad tror du? uppe vad heter han? vad heter Goggos? Han är kvar. Nej, ha nej nej nej. Nej, kör. Nej, nej, vad heter det där uppe i i västergård? Vad heter den där? Han är italienaren, han som är ja, lilla Venezia. Ja, men Venezia. Han heter uh, där alla hockeyspelare. Lilla Venezia. Mimmos. Mimmos, tack. Ja, då går man in. Men Och, för, det är inte Mimmos pizzeria. Mm. Jo, antar det. An, jag. Ja, jo jo, men det är det, det du är där. Du pratar om Lilla Venezia. Men min min den här vad heter den som den? ligger mitt emot där godisgrejen ja, i Reco? Ja, det är den den som alla hockeyspelare går på. Den heter Venezia, Lille Venezia. Ja, men det är minmo, det är minmo som jobbar där. Men det finns men men het Venezia. Ja, ja den precis. heter Lille Venezia. Ah, Okej, okay. ah, jag får förlåta. Ja, jag är inte kallstämmel i folk. Eh, men i alla fall så gick jag in där så beställde jag. jag fick sitta och finns det då vänta? Och i alla fall då kommer de igenom här. Och han sitter bakom mig och det är fortfarande i bakgrunden, du vet den här italienska filmmusiken. <laughs> Och så är det bl blått ljus och jag tänkte, nu är det en drive-by på gång. Jag bara känner det. det. Alltså, om jag dör nu så är det i en maffiafilm. <laughs> och sen också plus att hälsan. Jag tänkte, ah, nu är jag mål nummer två. Ja, nu är vi i Pyramidsspelet. Mm. Det här vill jag inte ha med. För... <laughs> jo, vi kan pipa, pipa hans namn. Kan ja. Vi. Jag fattar ingenting av den föreläsningen. Nej men skit samma, men jag jag var trodde jag bara tog bort det. Jag ville inte translemet för det. Det är ju ingen att du så att det såg igen nätverket där. Men jag bara att jag fick känslan av att nu nu dör jag. Det var som en maffiafilm. Det var verklant. Nu, nu händer så blåa ljus förstå någonstans. Nej. Men, skitsamma. Jag kan inte bort. Äh, så, <laughs> så så började de på <laughs> en över lite. Nej, det ska bort nu. Men ingenting så... alltså vad var det hoppar på en drive by. Alltså bara var snälla. Varför för att det kom en drive by. <skratt> för det var en sån känsla i för att hela du rummet. Det var så hon då eller? Därför fanns det bakom mig och så var det som sagt det så här med musiken och alla ljus och allting. Det var ah. det var som tåget ur en film. Ja ah, okej, okay, nu ja. Förstår ja, ja. du men vad var det för blå ljus? Jag undrar. Nån sån här vidriga det, vet du så här jag tror det var polis äh, eller neonlampor och sån skit. Aha, men det finns jag är kopplad till till gudsfadern typ. Men de har inga ja skit samma. Jag vill klipp bort det här. Det blir det. Inget. Nej, jag gillar det. Nej, det ska jo, bort. Nej, säg. För fort fort i början när du berättade. Jag blev helt tagen av historien. Nej. Sen kom det bara så något som var förståra. Jag förstår faktiskt. Jag sorry för att så här så här stora ögon hade jag. Alltså 10-17 satsade. Äh, nu händer nåt. Nu jävlar. Fast, och så händer ingenting som en Joans bomb. Och så händer ingenting och sen Blunt. krut och sen och sen när ni, när du klarar historien då i frågasättingen då kan inte jag förstöra nej, historien. Jag Om var inte klar helt. Men det är. Då förstår ah, ja, okay, jag. Ja, okej, jag ber om ursäkt. Min bomb är förstörd. Det var vad va, va, var poängen att Nej, det jag... den höll jag för mig själv. Det <laughs> var jo men din poäng var jag tyckte som i en imaffärfilm. Mm. <laughs> mm. Men det var ingen bomb. Nej. <laughs> Nej, det får man konstigt. <laughs> det här började. Berätt... Ska vi se så här då? Vad har ni för förväntningar inför Trojka inför 2014 då? ekonomiskt beroende. Ja. Jag typ jag jag tror det svas för 2014 blir året då vi ligger ner. Oj. Tror du tror, det? Äh, nej, jag jag sa det mest kanske för vad uppviglar liksom. Ja. Mm. Nej, men det är jag tycker man jag vet inte. Du vet ju inte får jag respekt för framtiden eller jag vet inte vad som händer. Självklart. Du jag tror du hoppas någonstans att det läggs ner. Men vi skulle ju hoppas. Du jag, jag tror slutar. det. Jag bara jag bara känner så nu. Så vill du bara att jag slutar eller jag säger så här ja, ja, jag blir. Mobile Fire schön Formans Cove. Ja, åk åker vi till fullgas kommer. Ja, nej nej men det tror jag inte. Men det jag tror att det blir lite avgörande vad som händer kanske. Snarare År 2, de ser i fotboll så brukar vi säga så här år 2 är alltid det svåraste året. Alltså förutsatt att man har gjort ett bra år ett ja. Fast jag tycker jag tycker jag att vi har gjort. <laughs> Nej, det tycker du inte har gjort. Du sa ju somra så att det blev sviken. Så här är det. Om jag får säga så här, kom ah, man ska summera 2013. Ja. Så tyckte jag att det var bra till en början. Vi var under från och med maj, ja från och med juni till augusti då tyckte jag att vi var fyhjävla dåliga. Alltså ja. vi och sen jag tycker ju helt när det vi gör är värdelöst. Ja, jag har med 90 kanske. Det är liksom. Men jag hoppas att det går bra för er i samarbete. Och fem, sen det här från i hösten, tycker jag vi har varit jävligt bra. Alltså jag tycker faktiskt vi har varit jävligt, jag är stoltast är din produkt som jag är stolt över. Som jag kan jag kan sitta och berätta, jag berättade den senast på julbordet här i onsdags om oss. Mm, -hmm. mm. intressant. Så det är faktiskt så jag hoppas ju att det här kommer fortsätta. Och jag har med det här år 2 är kanske det året man ser vart det kommer gå för ja, det kommer ja, vara en kompis podd med 100 som lyssnar. 100. Oh, ja men har ni de inte det? Det? har ni inte sett vi har det. det? Jag jag ja tror inte oh, vi har det faktiskt. faktiskt vi, har det. vi har väl li, lite dryck så här mellan 50 och 70 kanske. Men i alla fall det här jag tror att om det kommer bi en så här en, en, tre-, en trevlig jävla kompis podd ja. eller om om vi kommer bli hyfsats Och nu blir det ju jävligt konstigt när man ju. säger stora För ja. det blir ju allt det är upp, allt det, nej, man kan det är helt upp till oss Nej det ligger <här> verkligen jo, inte helt upp till jo. oss Om vi börjar marknadsföra det bara och liksom. vi är, vi, ja, ja precis, vi kan ju nå en viss gräns Med marknadsföraget Men sen men, men, är det ju upp till vår egen talang Och vad vi lägger ner för produktionen, eller hur? Det mm. blir inte sådär nu, nu suckar jag mig ja, Jag, jag tycker, blir förbannad på det Jag tycker jag ändå att, att vi ska, ska Jag tycker ändå att vi ska klappa oss på axeln för hösten Jag tycker ändå att vi ska klappa oss på axeln för hösten För det tycker jag men jag, jag håller med om att hösten gick det, det gick bra faktiskt mm. för det är då också vi pikade. Eh just tack vare bland annat er marknadsverk så pikade vi i lyssnare i alla fall besökare. Mm. Så det, då gick det bra. Eh nu måste jag säga. Men där är som sagt jag har job. Ja. Det är, det året får jag jävligt avhanda jävligt lätt. Om man skulle kunna säga så hade vi året i lägre för det kanske blir så. Alltså vem vet. Mm. Eller så blir det året som vi Och då som vi verkligen skuttade från du, du, trampolinen. Jag känner så här det skuttar. Det jag tror inte att det lyssnar alltså vi började ju på i princip noll. Vi, alltså vi, vi började ju på minus. Ja, så det ska inte mycket till för att vi ska känna att nej nu lägger vi ner mm. utan det är ju mycket upp till oss själva. Men vi ska ju inte vi ska göra för att det här är för att det är kul. Ja det det jag menar. Och mm. därför kommer kanske göra lite. Men jag samtidigt på tal om det somrest. Jag tycker samtidigt att de eh, första avsnitten gjorde. Det var ju också en fast det var var lite det var lite nybörjarestämning för det men jag tyckte ändå att de var de vissa av de här avsnitten är ju tillhörde fortfarande de bättre såna här gjorda. Nej vi kanske har bli diskussioner jag det här med spökafsnittet eh, tyder jag väl ja, bra men nu är det så här fast det det det avsnittet steppte vi för tidigt. Ja vi fick ju till och med en ljudtäckninger på det avsnittet. Ja men alltså det, det är vi åka... eller vilket ju eh, ja, ni pratar om det första. Ja det första för det, det är ju det alla kommer ihåg. Ja oh, det jävla spökafsnittet det det, det, det det var ju det var bra bra men resten är skit. Sen ut. tycker jag liksom jag tycker vi vissa när vi har haft när vi diskuterat kring vissa ämnen då tycker jag det har varit bra men då måste äktrum äkt innan eh liksom augusti. Ja, absolut. Det blir en skiljelinje liksom. Ja, man ska nu sätta någon precis här kustlinjen. Det som vi, är... Vi, vi är lite identitetslösat på ett sätt. Ja, vi, vi vi flamsar ja. en del av vissa avsnitt och sen ska det vara jätteseröst med de andra och sen Men är inte det lite oss alltså vi är inte det vi som vi personer flams, då. Nej, men inte det där. Nej, men så så fattar jag oss alltså så alltså, det är hela vi... vårt gäng. Ja. Alltså en som, som vi som har. Men varför när profiler så är det att vi kan inte riktigt definiera vad det är en podcasten handlar om egentligen. Nej, det kan inte, nej, för det nej, frågade nej. de på julbordet ja. om vad är det för slags podd? Jag var bara... Det är jätte hade varit enklare om man smalnat av det, men då får man ju färre lyssnare. Ja. Så att det är svårt. Jag brukar alltså som sagt, det är den bästa förklaringen jag har fått det. Det är som att man vill tjuvlyssna på någon, alltså när man sitter på tåg och man vill tjuvlyssna på grannen med vi. Det är liksom mm. så man förklarar oss. Ja, en bra förklaring. Och det är kan lite vi... det jag har som. Hur är din den här personen som konsult? Nej. Sen har det varit ett, någonstans så tror inte jag precis, jag tror som, lite som Per som var inne på, jag tror inte att det är lyssnarna som kommer att avgöra det ifall vi kommer fortsätta eller inte. Jag tror att det är vårat intresse egentligen mm. bara. När det blir tråkigt så lägger vi av. Ja, fast jag har sjukt roligt. Det är det som är grejen. Jag har verkligen det. Har du? Ja, jag tycker det här är så jävla skoj. Har du? Ja, jag tycker också det är lite trevligt emellan varmen. Hahaha! <laughs> Jag har övat inte polis. Eh men mm, ja, nej precis. Nej, föranställa det... polisen. Jag anställde polisen. Men ni är man inte polis då? Nej, nej för fan. Ni måste ha bricka för att vara polis alltså. Så men vet, du gillar vad fan man anställd är det? För bilen ställer man precis mycket. Nej, ni jag tror det ni skämtade med mig. Ni har, har inte ni skämtat eller? Nej. Nej, nej. Så ni tror att det du fick liksom hopp i stort på det. Så nu vet inte jag om du är allvarlig eller inte. Men han ställer sina frågor när han säger ja, italienskt du... upp maxarna så här, I don't know. Nej men ja det var det var det lätta över att se ganska Men men det kallas väl civilanställd polis? Nej. Nej. Det är inte, det. man kan väl se. Civilanställd, civilanställd polis, please stuv <laughs> <laughs> så. Men jag har verkligen jag, jag trodde inte ni hade så här dålig koll. Men det är bra. Eh, det heter bara civilanställd. Rikspådin papper civilanställd på Rikspolisstyrelsen. Bra. Ja. Och inte nu också det då? Nej, då? jag är ju anställd på läns kriminalpolisen, det är två äh, skilda avdelningar. Så det är civilanställd nu civilanställd på ja, läns polisen. Jag på polisen med på Rikspolisstyrelsen och, och polisen i Stockholms län, det är faktiskt det är två skilda saker. Med polisen. Ja, fast det är, det är, de är fortfarande du är civilanställd på polisen, det ja, svarar jag. Ja, men då hade jag rätt. Ja, Nå varså inte civila ställt polis. Nej, men nej, det menar men så att du hade såch ett dilemma. Ja, men ja, jag menade jag menade civila ställt på polisen. Det, det var upp. så. Jag. Ja, men det det Nej, men, absolut, vad så jag, men, men, jag menar. Fast det var självklart att jag är civila ställt på polisen eftersom att jag arbetar på polisen. Så vad menar ni? Ja, men du sa det som att det inte var så. Alltså typ som att jag inte vi kallar dig polis. Alltså Det är klart att jag inte får kalla mig polis. Du är en bäck utan bricka. Nu sluta sluta tala på nu. Ja. Det är klart att jag inte får kalla mig polis. Jag inte tillfälle. Nej, krångla. <laughs> jag fattar jag fattar inget. Blickar bara. Det är väl införstått. Det är ju införstått att jag jobbar på polisen så jag skulle inte kunna mig. Jag är civilastad på polisen. Det är självklart. Nej, men skit samma. Vad vad var frågan? Ja, precis. Civilastad på polis polis. Det är sådär bra. Ja, det är inte pappa som menar just det. Är, det är din pappa som menar det sa jag. Så finns det andra mm. civilastade. Och ni sitter där. i samma hus. Sitter i samma hus men det är 5000 personer som jobbar i det där huset. <laughs> här huset. Jag bara kortet nu det. Ja, men skit i det på lisen. Jag har ett sjukt roligt... Farmen drar igång snart. Nu skrek jag. Farmen drar igång snart. Ja, ja okej. Farmen. Dockersåpan-farmen. <här> Oli Vemberg. Ja, I wish. Vet du vem som ska vara med i farmen 2014 kommer det gå? Det är en syrjan och en gång till från suttaget. Sandra Ackerstam. Vad fan är det? Vad fan är det? Det är så här. Det är ett en... jävligt bekvämt. Men nu ska jag berätta. Det här är en tjej. Nu ska jag minlropa. Nu är hon ju med i dockersåpan så då får man ju snacka <här> skit, eller hur? Ja. ja, säger ni. Hon är en tjej som har haft haft sina för det så festet två år i rad på flammman. Bara vad vi har chockat eh, två år i rad men först året så så skulle hon hon hon är, hon är, hon är väldigt hon är jä, det är jävligt viktigt hon är lite asperger så allt ska stämma så här det ska vara precis mm. perfekt. Det börjar ju alltid med att hon säger så ja Sara kan vi hyra flammman vi kommer vara vi kommer vara 100 pers. Eh jag bara lätt alltså 100 pers för kväll det är jävligt bra. Ni får tus liksom. Mm. Två veckor innan du vi blir 50 pers. <laughs> Ja men skitsamma 50 personer för kvällen. Jävligt bra jag är nöjd. Mm. Den veckan innan du vi blir eh, 25-30 personer. Ja men mininna kommer. Ja okej okay då. 25-30 är också det är helt okej. Okay. Eh, men när väl de kommer så är de om 10-15 personer. Mm. Bara -hmm. att de kommer dyngraka till Flamingo. Vi får skicka ut typ hälften. Eh och det ställer så jävligt mycket krav på personalen. Det är det som är så skönt att det ska vi ger liksom vidare för hennes skull. Eh förstås så är det så här då ska hon ha en tårta som ska komma in till en låts här. Det ska allt ska stämma skitbra. Så jag stod ju bara där uppe och hon då kom hon kom han till mig så här ja mamma tårtan kan komma ut då. Så jag förberedde den här låten, den är Happy Birthday to you. Alltså är inte det jävligt happy... tragiskt att, jo, och styr det åt sig skitsamma. själv och gör det. Men ja, skit samma, hon den och tårtan ska komma igen. Så hon kom till mig och säger så här, "Ja, men kan vi kan köra nu?" Så i alla fall så, så jag. Eh, ska skrika Alex. Nej, förstår inte. Kan, den, så ja, alltså väl, väl. så uh... Jag börjar sjunga med själv i den rollen att puffen nu sa jag vill ha Happy Birthday och min tårta kommer samtidigt. Ja, men skit samma. Jag säger till jag säger till nissen och hämta tårtan. Han har förberett tårtan sätter in de här jävla isfacklan tände på det. Jag trycker igång happy birthday to you. Han kommer in med tårtan och hon sår det på toa. <laughs> så, så när hon kommer upp tårarna bara var... rinner. Isfacklan de har slocknat för länge sen ska de heter och allt är bara allt och bara <laughs> <laughs> <här> rolig, rolig det är en rolig insider om den. Jag tror det är. Oj puh. Får det snabbt tork då. Så att nu jätten blir. Nu är det dags att shine liksom. Uff. Avbrutet clipsa clipsa. Ja, i alla får oh, <laughs> <skratt> <Ja>, åt två. <skratt> Allafall åt två. Så det ringer. Och ringer, och ringer upp och ber Tack om ursäkt det, Nej men hon ber om ursäkt för senast att hon började gråta och, För det var såhär hårda ord Hon skulle aldrig komma tillbaka så det var vänligt Men hon bad om ursäkt för det i alla fall mm -hmm. Är det okej okay om jag har fest i år igen Vi kommer vara typ hundra pers <laughs> jag, bara, jag bara Jag förstod ju någonstans att det inte skulle vara hundra pers Men jag bara shoot, varsågod vore kvar. Du vi blir 50 personer. Jag känner igen jag läser några som CD för automotil. Varsågod. Låt mig komma upp. Och ja, äh, äh, typ när det är en samma dag några dagar kvar så är det så här, ja, ah, vi får se hur många det blir. Men i alla fall. Det dyker upp ja, äh, en 10 man här den här året det här året. Eller ja, det här året. Ja, ah, det var undan med inte var 2013 det här den här festen har mm. skit samma. Så äh, <skratt> den här festen då ska ingen tårta. Där måste gå och hänga upp massa dekor och massa skit i hela. Men det, jag jag köper det så jag hänger upp massa så här löst så gratis på köpet. Ja, just för mig. 25 årstann och så här jävla grejer. Hon köpte inte present i sig själv så hon bad ju förstå. Ja, precis nej, vad jag önskar. Nej, men det bästa är så här, då är det då i år så ska hon inte ha någon tårta. Det är inte för jag sa jag bara har du ingen tårta eller något sånt där i år. Det, men då ska hon testa champagne i år. Eh och då kommer hon fram till mig i baren för jag står samtidigt står jag fortfarande i baren där uppe i år också. Så bara eh, du kan inte ens komma nu. Sen fick han luta om hela två men hela två kampanjerna och det jämbede dyra pengar. Mm. För för en vanlig svensson så jag ställde ut de kampanjerna. Och jag fattar inte men hon har varit med och då ju kampanjen slut när hon när hon på något sätt har kommit ut till till bordet. Jag förstår inte hur. Men hon var alltså helt kampanjen är helt slut. Så det tvåa idag. Först ett tors på tårtan eller tårtan isfaktorna och åt två så är kampanjen slut. Så hade ja, eh lukt tacka till det sörta känner jag så här fan lägg ner skiten. Ja, jag vet inte om det blir någon mer flamingofest. <laughs> Kanske när hon är kändis på farmen. Ja, men jag Eller vill hur? säga det. Nu kan någon kändis spotta från farmen. Hon, eh, hon har, jag ska skriva, ta fram på lt.se, hon har sagt en jävla skön sak. Det här är det häftigaste, det här, ja, citat. Det här är mm -hmm. det häftiga och sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv. Jag är ingen lantmänniska. Jag åkte dit i klackskor, berättade Sandra Akterstam. Hon är uppväxt i Hörlö, men känner sig som en stadsmänniska. <skratt> vänta, vänta, vänta. Fan, inte det. Jag har aldrig hängt med kossor, liksom. Skratta och samla. Som idag jobbar som servitris i Södertälje. Du har ju visst hängt med kossor. Alltså, fan. Ja, men måste se farmen nu. Det ja, känns ju lite som att vi har orätt... hängit ut henne lite orutigt mycket här. Tänker det är läsa man... lite mobbing. Är det det? Ja. Hon får skriva, hon får skriva in på våran mail och. Vad fan är Minst man missad också på. Jag är, förklaring. Förklaring. Men, är, är, lite... är ja, sen, men när jag tänkte det så. Det är bli skitbra. Ska vi runda av eller? Mm. Det blir ju jävligt konstigt för julen det kommer ju så det får vi, vi få hoppa julafton va bara... Ja men det visar ju god, gott gott <coughs> god förtäning ja, och gott nytt år. Har vi har vi några förväntningar inför uh, nyårs helgen? För det blir vi får vi får liksom tänka bortom jul. Det blir faktiskt rätt lurigt. Nej det är det, är, för... det är, jag har min plan men det blir och det blir faktiskt rätt tufft. Okej. Okay. Och det blir coolt coolt nog för mig mer. Men uh, fan 8 år och äh, tack för att ni har lyssnat 2013 och trojkan kommer större och starkare 2014. Ja, äh, gott äh, gått ett nytt år. God fortsättning säger vi då. Eh äh, och så syns ju 2014 äh, kommer lanan la över natten. Nej då, det är det året det året trojkan blir äh, större än starkast. Större än starkast. Nej, äh, jag vet inte, kom inte på vad det blir. Trojkans popularitet kommer komma nu utvecklas och blir något jätteförståeligt och blir, då blir det kaos i povertet. Ja, men det är, <laughs> ja, det, är, men det, är det jag vill se framåt. Jaha, <laughs> du kan ju gå till helvete också. Ja, helt underbart. Det i povertet, det kan gå snett för ungdomar som hamnar i missbruk och kriminalitet. Men är inte det lite kul för lyssnaren liksom att veta att det kan gå precis hur som helst? för sitt tåkesloss för det innebär ju risk att vi blir linea du sitter ju inte där båten att du hamnar på ett miss det är jag som sitter i den där båten liksom när den här nu blandar det ju hop blixtmil så här jag är trött jag blir Kommer ni inte att vi ska använda idé? Nej nej nej, jag, men, jag förstår väl. Jag, jag menar så, jag tror att okay. Ja, vi föräldrarna åt trojka. Mm. Och trojka är ganska vi får en, en fin uppväxt. Han var ju gammal i vind. Klara att fan under var kran, det var, var. han faxen. Mm, tack. En fadlig han. Men skitsamma. vi tar väl. Nu kör eh vi syns 2014. 2014. Pluspaer. Eh